ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا يسر لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم اما بعد فاينس لقد حديث كتاب الله وفر هدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم Wa syarul umuri muhdasatuhah Fa inna kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin zalala Wa kulla zalalatin finnar Para hadirin yang dimilakan Allah subhanahu wa ta'ala Kita teruskan kembali pembahasan kita Tentang ahkamul wudhu Kitab Taharah Dari kitab Al-Mulakhass Al-Fiqhi Di syahsali khawzan hafidhullah ta'ala Dan masail-masail yang telah kita pelajari Yang diantaranya yaitu Furudul Wudu, Rukun-Rukun Wudu Atau Kewajiban-Kewajiban Wudu Dan di sana disebutkan ada 6 itu yang diantaranya Rasulullah bika milih mencuci wajah secara sempurna, Rasululajain malikirfakain mencuci kedua tangan bersamaan dengan kedua mervak, yang ketiga Masul rok sekulih mengusap kepala seluruhnya, yang keempat Rasululijain malikabain. Mencuci kedua kaki bersamaan dengan kedua mata kaki Al-Khamid yang kelima yaitu Tartib Wasadis yang keenam yaitu Mu'alah Mu'alah artinya sebagaimana yang telah kita pelajari yaitu berkesinambungan Jadi jangan ada fasil, pemisah Kalau pemisah sedikit ini tidak berpengaruh. Yang berpengaruh apabila dipisahkan dengan waktu yang cukup lama. Kemudian sebagaimana dikatakan oleh Syekh Salehau Sanhaidoh Allah Taala, bahawa hikmah dari istiasa pengkhususan dari anggota wudhu yang empat. Yang empat yaitu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, Yajujaladinaa manu idakum tumilal salatifaq silu wujhakum wajah, waidiakum dan kedua tangan kalian, ilal marafik wa mshawbiru Yang ketiga, palak, warujulakum ilal kaabain dan kaki, kedua kaki sampai dua mata kaki khusus di sini mukhallats empat anggota wudu di sini li anna asra ma minal badan li tisabi bidunu yaitu yang paling cepat melakukan dosa sehingga seseorang ketika membersihkannya maka akan luntur akan hilang akan terhapus dosa-dosa yang disebabkan oleh tangannya Wajahnya, kepalanya, dan juga kakinya itu akan akan hilang bersamaan dengan tetes air yang mengalir ketika dia berwudhu. Bahkan Nabi Alaihissalam sampai tetes terakhir, sampai tetes terakhir. Allahu Akbar. Kita teruskan kembali. Tuma Arshad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Bada rhusl hadihi ala'adha Ila tajdeed iman Bil-shahadatain Isyaratan ilal-jam'i Bain al-taharatain Al-hissiyah Wal-ma'nawiyyah Dikataqan ala hafidhahullahu ta'ala Kemudian Nabi alaihi Wasallam arshada mengarahkan ba'd ghusl hadhihi al'a'dha ketika seseorang sudah berwudu ada yang dicuci ada yang diusap dari anggota tubuhnya Nabi alaihi mengarahkan ila iman untuk memperbaharui keimanan bisyahadatain dengan syahadatain Isyaratan ilal jam'i Bainal taharatain Al-hissiyah wal-ma'nawiya Ini menunjukkan menjama Mengumpulkan Antara Dua taharah Taharah yang pertama Itu taharah secara Al-hissiyah secara fisik Taharah yang kedua Yaitu taharah Ma'nawiya secara moral. Berdasarkan dengan hadis Umar ibn Khattab Radiyallahu ta'ala anhu Apa yang disunahkan Setelah selesai berwudu hmm? Berdoa Apa doanya Doanya yaitu Sebagai orang Nabi SAW Mengatakan Mamingkum min ahadin yatawakda Fayusbihul wudu Itu siapa yang diantara kalian berwudu Menyempurnakan wudu Menyempurnakan wudunya Kemudian dia mengucapkan, 'Ashhadu Allah ilahillahulloh, waḥdahu la sharikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu warosuluh'. Ketika seseorang sudah menyempurnakan wuduhnya dengan sempurna, Nabi Aleyhissallam mengatakan, 'Siapa yang diantara kalian sudah berwudu dengan wudu yang sempurna, kemudian dia mengucapkan,' Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ini tajdidil iman Memperbaharui keimanan Ketika sudah selesai itu saya berhubung Maka saya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan mengucapkan Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh dan Syaikh Sulaiman Al Fidahullah Taala mengatakan ini adalah merupakan al-jama' ah mengumpulkan di antara dua toharah toharah secara fisik yaitu kita berwudu dari awal sampai akhir dan toharah maknawiyah yaitu tajdidul iman memperbaharui keimanan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sudah selesai berwudu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa Dengan ini seseorang yang menjama di antara dua taharah ketika sudah selesai berwudu, maka akan mendapatkan keutamaan sebagaimana Nabi Alaihi Sallatu dalam hadis Umar bin Khattab futihat lahu abwabul jannati thamaniah dibukakan 8 pintu surga wa yadkhul min dan dia masuk ke pintu mana saja yang dia kehendaki sehingga ini adalah merupakan keutamaan seseorang yang mengumpulkan antara taharah hissyiah, fisik dan taharah ma'nawiyah selesai wudu dengan wudu yang sempurna berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammad abduhu wa rasuluhu futihat lahu abwaabul jannah samaniyah Allah memeda Allah taala wal hisiyatu taqunu bil ma'i ala sifat allati bayyanahu Allah fi kitabih Al-Hissiyyah, secara fisik, dikatakan oleh Hafidhullah Ta'ala, Ta'qunubilma, seseorang berwudu dengan air. Ala sifatilladhi Allah fi kitabihi. Dengan sifat-sifat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah jelaskan. Di dalam Al-Quran. Ya yuhalladina amanu idha kumtum ila solati faghsilu wujuhakum. وَيَدَعُوا كُمِّلَ الْمَرَافِقَ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ إِنَّ هَذِهِ طَهَارَةٌ خِصِّيَّةٌ مِنْ غَسْلِ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ داري مِنْ مَنْكُثِي هَذِهِ الْأَعْضَاءِ يَعْنِي أَوْدَاعُنْ أَوْدَاعُنْ وَالْمَعْنَوِيَّةُ ذَلِكَ طَهَارَةٌ مَعْنَوِيَّةٌ تَقُولُ بِالشَّهَادَتَيْنِ Yaitu dengan syahadat Sebagaimana yang terdisebutkan. Asyadu an la ilaha ilallah. Wahdahu la syarikalah. Wa asyadu anna muhammadin abduhu wa rasuluh. Allataini yutahhirani minasyirq. yaitu dua syahadat yang bisa mensucikan seseorang dari kesyirikan. Dia mengatakan asyadu an la ilaha ilallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu Wa Taala dan saya bersaksi bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam abdhu wa rasuluh hambanya dan rasulnya yaitu ini merupakan taharama anawiyah membersihkan seseorang dari kesyirikan. Qala hafizahullahu taala wa qad taala fi akhir ayat fi akhir ayatul wudu ma yuridu min harajin walakin yuridu li yutahhirakum la'allakum tashkurun Allah subhanahu wa ta'ala ta ta ta ta telah ta ta menyebutkan di akhir ayat tentang wudu Majidu Allah ya Jalla Alaihim min harajin. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menginginkan untuk menyulitkanmu. Walakin yuridul yuthahirakum. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan untuk mensucikan kalian. Wa yuthimmaniyamatahu dan Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan untuk menyempurnakan kenikmatannya La'allakum tashkurun Agar kalian senantiasa Bersyukur kepada Allah SWT Haqadah ayyuhal muslim Syar'allahu lakal wudhu Liutahiraka bihi min khatayaka Waliutimma bihi ni'matahu alaika Beginilah Ayuhal Muslim, wahai Muslim, Shar'ul Allah lakal Wudu. Allah Subhanahu wa Taala menyerahkan untuk Wudu, yutahirka bihi min khatayka, untuk membersihkan dirimu dari dosa-dosa, dari kesalahan-kesalahan. Waliyutim bihi ni'matahu alaika dan yutim menyempurnakan. Ni'matuhu 'alaika, kenikmatannya kepada engkau. Ini hikmah dari disyariatkannya al-wudu yaitu li min khathaya untuk membersihkan dari kesalahan-kesalahan, dari dosa-dosa wa -dosa, li yutimma bihi dan untuk menyempurnakan kenikmatan Allah Subhanahu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirimu. Qala Allah taala. Wa taammal iftitah ayatil wudu. Wa taammal dan perhatikanlah. Wa taammal iftitah al-ayatil wudu. Perhatikanlah bahwa dibukanya permulaannya dari ayat wudu dengan nida al karim yaitu dengan panggilan yang mulia yaitu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhalladziina aamanu wa hay orang-orang yang beriman Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan keimanan kepada orang-orang yang beriman ya ayyuhalladzina amanu faqad wajjaha subhanahu al-khitab ila mayattasifu bil iman Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengarahkan al-khitab ila mayattasifu bil iman yaitu lawan bicara kepada mereka mereka yang disifati dengan Keimanan memiliki sifat keimanan. Ya ayuh halal amanu. Lainnya yang berimanlah. Yaitu orang -orang yang bersifat keimanan. Ya ayuh halal dina amanu. Lainnya yang yang bersifat keimanan. orang ayuh yang yang Mendengarkan Orang-orang ayuh halal dina yang yang bersifat keimanan. yang yang Memperhatikan Menyimak Di awamir Azza wa Jalla Perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala biha Dan memanfaatkannya Dengan ini Allah subhanahu wa ta'ala Memanggil dengan Seruan keimanan Ya yuhalladina amanu Ida kumtum ilas salah Fawcilu gujuhakum Wa'idiyakum ilal marafiq wam sahu bi ila alka'bain walaha qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wala yuhaafizu 'ala alwudu' dengan ini nabi ali wasallam bersabda wala yuhaafiz 'ala alwudu' dan tidaklah orang yang menjaga wudhunya ila mu'min kecuali orang-orang yang Beriman Orang-orang yang mempunyai sifat keimanan Hadis Disahikan oleh Syekh Albani Rahmatullahi Ta'ala Dengan dalam kitabnya al Irwa. Hadis ini menunjukkan bahawa Nabi AS mengatakan Bahawa hanya orang-orang yang beriman Yang mereka yang menjaga Wudu'nya Hanya Hanya orang-orang yang beriman mereka yang berwudu dengan dengan sempurna dari awal sampai akhir hanya orang-orang yang beriman mereka yang berwudu sebagaimana wudunya Nabi Alaihi Ssalam mempraktekkan wudunya sebagaimana wudu Nabi Alaihi Ssalam karena mereka orang-orang yang senantiasa menjaga menjaga wudunya mana kewajiban-kewajiban wudunya. Mana sunnah yang sunah di dalam wudhu mereka mengetahuinya mereka menjaganya bahkan mereka menjama di antara dua taharah taharah hisiah dan taharah ma'nawiyah yakni setelah selesai berwudu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allahu bi taala wa ma za ada amma dzikra fi sifatil wudhu هو مستحب من فعله فله زياده اجر و من تركه فلا حرج عليه وما زاد عما ذكر في صفات الوضوء فهو مستحب dikatakan oleh hafizahullah taala dan wamaza ada apa apa yang tambahan amma zikra fi yang disebutkan Dari sifat wudhu Nabi alaih salatu wassalam Ini selain dari Tadi yang enam tadi Ya ini kewajiban-kewajiban wudhu Selain dari kewajiban-kewajiban wudhu Rukun-wudhu Fawa mustahabun Maka itu adalah hukumnya sunnah Itu adalah hukumnya Sunnah Yang wajib Yang rukun Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya alladheena amanu idza kuntum ila as wujuhakum wa aydiyakum ila al wa arjulakum ila al-ka'bain wa arjulakum ila al Dan selain tadi dikatakan oleh Hafizahullah taala wa mazada 'amma dhikra fi sifatil wudhu' fa Selain dari sebutkan Yani apabila terdapat ziyadah Tambahan-tambahan dari sifat-sifat wudu Maka itu adalah sunnah Man fa'alahu falahu ziyadatu ajrin Barang siapa yang mengerjakannya Maka dia akan mendapatkan Tambahan pahala Waman tarakahu falaharaja alaih Barang siapa yang meninggalkannya Falaharaja alaih <tuh> Maka tidak mengapa Wa'na hukumnya sunnah Mustahab Wa min samma Sammal fukaha Tilkal af'al sunnal hudu Wa min samma Dan di disana Sammal fukaha Para fukaha Menamakan Tilkal af'al Dari perbuatan-perbuatan Sunnah-sunnah wudu Dinamakan sunan alwudu sunnah sunnah alwudu ai mustahabbatihi yaitu yang disunnahkan fasu fasun alwudu hiya dikatakan oleh taala bahwa sunnah sunnah wudu hiya yaitu di sini akan sebutkan sunnah wudu apa saja yang pertama as-siwah dari sunnah-sunnah wudhu Yang pertama adalah As-siwak Wataqaddam Bayanu fadilatihi Wa kaifiyatihi Dan Telah kita lalui Wataqaddam Bayanu fadilatihi Penjelasan-penjelasan Tentang keutamaan-keutamaan siwak wa kayfiyatih wa tatacarahnya wa mahalluhu inal madmadah dan dilakukan bersiwak ketika berkumur-kumur li yahsul bihi wa bil madmadah tandiful fam li istiqbalil ibadah watahayyu litilawatil quran wa munajatillahi azza wajalla dan tempat memakai siwak melakukan siwak ketika madmadah ketika berkumur-kumur liyahsulabihi agar senantiasa bisa membersihkan wabilmaddadah dan dengan madmadah dengan berkumur-kumur Tanliful faham Li istiqbal ibadah Membersihkan mulut Agar seseorang senantiasa mempersiapkan Ibadah Pada Allah subhanahu wa ta'ala Wa tahayyu li quran Dengan membaca Al-Quran Jadi sebelum baca Al-Quran Bersihkan mulutnya Karena dia akan membaca kalam Allah Azza wa Jalla wal munajatillahi azza dan akan bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sunah wudhu yang pertama yaitu dengan memakai siwak. Dan telah kita, kita lewati keutamaannya bahwa bersiwak adalah sesuatu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam sebelum wafatnya Beliau ingin bersiwak Ketika beliau Berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu Nabi di akhir hayatnya Nabi melihat siwak Yang dipakai oleh Abdurrahman Saudaranya Aisyah Kemudian Nabi menunjuknya Dan Aisyah paham Apa yang dimaukan oleh Nabi AS. Kemudian Aisyah Mengambilnya Aisyah menghaluskannya kemudian memasukkannya ke mulut Nabi alaihi salatu Ini keutamaan siwak. Dan juga keutamaan siwak sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi alaihi salatu mengatakan "Laula an asyuqqa ala ummati la'amartuhum bis siwak ma'a kulli wudu". tidak memberatkan umatku niscaya aku akan perintahkan kepada mereka. Untuk memakai siwak Sebelum berwudu Di dalam hadis Nabi SAW Di sana ada riwayat Ma'akulli wudu Di sana ada riwayat Indakulli wudu Para ulama mengatakan bahwa dua riwayat di disini Bahawa ma'akulli wudu Sebelum wudu Pakai siwak dulu dalam riwayat yang lain, yaitu riwayat ibu Khalid Muslim, bawa Nabi Alaihissalam mengatakan "Indakuliwu", yaitu bersamaan dengan wudu, itu bersamaan dengan mabah, bersamaan dengan ketika berkumur-kumur. Maka dengan ini para ulama mengatakan boleh seseorang itu melakukannya sebelum wudu, boleh seseorang melakukannya ketika Mad, Berkumur-kumur Kemudian membersihkan dengan Dengan siwaknya Membersihkan dengan Dengan siwaknya nah. <tuh> Yang kedua Dari sunnah-sunnah wudu Yaitu Ghusul kafain Salahan Fi awalil wudu Qoblil ghusul waj Ti wudu Luhurudil ahadis bihi lain alaat nafkhl maa ila ala'zah, fahil gusl hima ihtiyakun lijamig lijamig wudhu. Yang kedua disunahkan sesuatu yang sunahkan wudhu, yaitu gusl kafayin salahah, mencuci telapak tangan tiga kali, mencuci telapak tangan tiga kali ini hukumnya sunnah. Sebagaimana dalam hadis Nabi Alaihi SAW. Dan mencuci kedua telapak tangan tadi. fi Di awal wudhu, permulaan wudu. Sebelum berwudu. Cuci dulu kedua telapak tangannya. Sebelum mencuci wajahnya. Hal ini sebagaimana dalam hadis. Humran Ibn Aban. Ketika Uthman Ibn Affan. Meminta air untuk berwudu. Uthman Ibn Affan. Mencuci kedua telapak tangannya. Dan di akhir hadis, Ustaz mengatakan, Sungguh, aku telah melihat Nabi Alaihissalam berwudu sebagaimana wuduku ini. Lewuru tidak hadis lebih dengan datangnya hadis-hadis tentang mencuci kedua telapak tangan. Lea melihatin Allah senak ilma ilah Allah, karena kedua tangan, kedua telapak tangan adalah merupakan alat untuk memindahkan air untuk mencuci anggota-anggota buduknya. -anggota mencuci wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Mengusap kepalanya dengan kedua telapak tangannya. Memasukkan air ke mulut, memasukkan air ke hidung dengan tangannya membersihkan kedua tangannya sampai siku dengan kedua telapak tangannya membersihkan kakinya sampai kedua mata kakinya dengan kedua telapak tangannya dengan ini Syekh Salih Hafizullah Uttala mengatakan Li karena kedua tangan tadi adalah merupakan alat untuk memindahkan air ke anggota tubuhnya dengan ini bersihkan dahulu ditekutkan ada kotoran-kotoran yang menempel. Bekas memegang sesuatu yang kotor Memegang tepung misalkan Memegang minyak tanah Memegang habis membersihkan kali atau lain sebagainya Bersihkan tangan dulu Dan hukumnya adalah Sunnah fi awwalil hudu Yang ketiga Al-bada bil madmadah wal istinsab Qabla alghusl wajh liwurudil bada bihi ma fil ahadith bada memulai bil madmadah wal istinsyaq qabla alghusl wajh memulai dengan berkumur-kumur dan istinsyaq memasukkan air ke hidung sebelum mencuci wajahnya liwurudil bada bihi Karena kan terdapat hadis, yaitu memulai berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, pula hadis dari hadis-hadis Nabi Alaihissalam, yaitu hadis tadi tentang sifat wudunya Nabi Alaihissalam yang menjadi hadis pegangan, hadis pokok. Dari sifat wudhu Nabi Alaihi Salatu Wassalam, itu Khalifah Humran ibnu Aban maula Uthman ibnu Affan. Uthman mempraktekkan wudhunya dari awal sampai akhir, persis sebagaimana wudhunya Nabi Alaihi Salatu Wassalam. Wajubalik fi hima in kana ghair sa'in, wajubalik dan bersungguh-sungguh fi hima di dalam berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung ingkana ghairu shaim apabila dia tidak berpuasa sebagaimana dalam hadis Nabi alaihi salatu Nabi alaihi mengatakan baligh filistin syak ila an takuna sempurnakanlah bersungguh-sungguhlah di dalam memasukkan air ke hidung illa antakun sha'iman kecuali kalian dalam keadaan berpuasa atau dalam keadaan berpuasa hati-hati jangan sampai air masuk dengan apa di hisab terlalu dalam sehingga bisa masuk ke tenggorokannya sehingga hal ini bisa membatalkan wudunya apabila seseorang tidak dalam keadaan berpuasa maka hisab dengan sempurna mubalaghah bersungguh-sungguh disisa berkumur-kumur juga dengan ber, bersungguh-sungguh wa ma'na al dan arti makna dari mubalaghah fil madmadah di dalam berkumur-kumur idaratul ma'i fi jami fi jami'is famih idarah yaitu memutar-mutar air di seluruh mulutnya dimasukkan air ke mulutnya dikumur-kumur dengan bersungguh-sungguh. Pada istinshak dan pada istinsyak, jaggul ma'i ila aqsa anfihi, menarik air ke ujung hidungnya. Ini namanya mubalaghah. Disisap air tadi dengan sungguh-sungguh. Rabi'an yang keempat dari sunnah sunnah wudhu, walaupun sunnah wudhu, tahliul lippia al katifa bil ma. Dari sunnah sunnah wudhu, tahliul lippia menyalahnyalahi jangbud al katifa Janggut yang tebal dan hukumnya adalah sunnah dengan air. Hatta yablughadahilahu Sampai air Masuk ke dalamnya Al Imam Nawawi Rahmatullahi ta'ala Al alim menyebutkan Perbedaan Antara janggut tebal Dengan janggut yang Tidak tebal Yang tipis Imam Nawawi mengatakan Yang pertama bisa dengan Urf Urfinnas Urfinnas Yaitu ketika orang mengatakan Ini janggutnya tebal Ini janggutnya tipis Yang kedua Imam Nawawi taala Mengatakan Bahawa perbedaan janggut tebal dengan janggut tipis Apabila membasuh air Apabila mencuci wajahnya Apabila air tadi masuk Ke selah-selah janggutnya Tanpa diselah-selahi Berarti janggutnya Tipis Apabila air tidak masuk maka janggutnya tebal. Badan nah, yang ketiga Imam Nawawi mengatakan perbedaan antara janggut tebal dengan janggut tipis dilihat ketika kalian berbicara dengan orang lain, ketika orang lain bisa melihat dari ala, apa kulitnya maka itu janggutnya tipis. Kalau tidak terlihat, maka janggutnya tebal. Ada yang janggutnya tebal sehingga kulitnya tidak terlihat. Sedangkan apabila terlihat kulitnya, maka janggutnya tipis. Maka janggutnya tipis. Dengan ini seseorang yang mempunyai janggut yang tebal, maka disunahkan untuk takhliul lehnya diselah-selahi. Hal ini sebagaimana dalam hadis Uthman ibni Affan radhiyallahu talalainhu Wa Nabi alaihi salatu wasalam kana yukharril fil wudu. Nabi alaihi salatu wasalam menyelay-nyelahi janggutnya ketika berwudu di sela-selahi seperti ini. Ketika mensuci di sela-selahi dengan jarinya. Dan hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Ketika wudu sedang ke dalam ketika mandi janabah hukumnya adalah wajib. Kenapa? Karena mandi janabah itu harus membasahi seluruh tubuhnya. Walaupun tertutupi oleh rambut yang tebal di salah-salahi. Tertutupi oleh janggut yang tebal di salah-salahi. Ketika mandi janabah. Sedangkan ketika berwudu hukumnya adalah sunnah. Sehingga seseorang ketika mencuci wajahnya, walaupun air tidak masuk ke pori-pori kedalamnya, itu tidak mengapa. Karena dia telah mencuci bagian luarnya. Sedangkan apabila ingin lebih sempurna maka boleh diselah-selahi dengan tangannya. Karena Nabi Aleyhissalam yuhallil lehiyatahu fil wudu. Nabi menyelah-nyelahhi janggutnya ketika berwudu dan ini hukumnya adalah sunnah hatta yubalighu dakhilha wa takhlil dan yang disunnahkan adalah takhlil afa bil takhlil menyela-nyelahi jari jemari tangan dan jari jemari kakinya jari jemari tangan dan jari-jemari kakinya di selasalahi dengan tangannya hukumnya adalah sena dan kaifiahnya hal ini sebagaimana di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam sahabat Nabi alaihi salatu melihat Nabi alaihi salatu berwudu kemudian Nabi menggosok-gosokannya al-asabi rajlai jari jemari kakinya bikin sirih dengan jari kelingking nah, yang disunahkan ketika menyelah-nyelahi itu dengan jari kelingking apakah jadi kelingking yang kanan atau yang kiri para ulama mengatakan yaitu dengan jari jemari yang kiri kenapa? karena, mem karena menghilangkan kotoran dan menghilangkan kotoran adalah dengan tangan yang yang kiri. Sehingga seseorang ketika membersihkan boleh untuk membersihkan dengan jari kelingking jari-jari kelingking seperti ini. Nah. juga kakinya sama dibersihkan dengan jari jemari kelingkingnya. Nah, khamisa <tuh> yang kelima At-tayammun. Yang kelima yaitu as-sunnahkan adalah at-tayammun, mendahulukan yang kanan. Wa badu bil-yumna min al-yadayn wa rijlayn qabla al At-tayammun mendahulukan yang kanan yaitu memulai dengan kanan dari kedua kedua tangannya dan kedua kakinya. Sebelum uh, sebelum dengan sebelum tangan yang yang kiri dan ini akadah hukumnya sunnah. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwa Nabi alaihissalam yajibut tayammun menyukai mendahulukan yang kanan. Fitana ulihi memakai sendal. Watarat julihi bersisir wa thuhurihi bersuci Itu berwudu kita masuk kepadanya bersuci wa fi sya'nihi kullih dan dalam semuanya urusannya Nabi alaihi salatu senang mendahulukan yang yang kanan ini sesuatu yang yang baik apabila sesuatu yang baik dahulukan yang yang kanan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu Kemudian di sini yang sebutkan bahawa di dalam mendahulukan yang kanan sebelum yang kiri itu dari kedua tangan dan kaki, sedangkan wajah tidak disunahkan kanan dulu atau kiri dulu, akan tetapi dibasuh secara bersamaan, ambil air, basuh secara bersamaan, yang kanan dulu setengah atau kiri dulu setengah. Itu tidak sunnah Kepala juga sama Mengusap Itu dengan berbarengan Berbarengan Dari depan ke belakang Kemudian kembali lagi Telinga juga sama Berbarengan berbarengan. Yang disunnahkan Kanan dulu Setelah itu kiri Yaitu mencuci Kedua tangannya sampai mirfak Dan mencuci Kedua kakinya sampai bersamaan dengan mata kedua bersamaan dengan mata kakinya. Nah, sedangkan yang lainnya tidak disunahkan untuk menolakkan yang kanan dan yang kiri. Sadisan <Sess> yang keenam: Az Ziyada al Ghuslil Wahida ila salati Ghuslats fi Ghusl wajh. Waliyadin, Warrijelain. Yang keenam dari sunnah sunnah wudhu Azziyada, menambah Alal Rasulullah Hadah, menambah dari cucian yang pertama ila salah silat sampai tiga kali cucian. Yang wajib di dalam mencuci adalah satu kali Wajah yang wajib satu kali Tangan yang wajib satu kali Kaki yang wajib satu kali Sedangkan tambahan lebih dari satu kali Hukumnya adalah sunnah Karena Nabi Alaihi SAW sebagaimana dalam hadis Ibn Abbas Yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari awan nabi alaihi salatu wasallam tawabba maratan mar nabi alaihi salatu wasallam berwudu satu kali satu kali cuci wajah satu kali tangan satu kali kanan kemudian kiri kaki juga satu kali ini yang wajib sedangkan tiga kali hukumnya adalah sunnah at-tahwis Tiga kali di dalam mencuci hukumnya adalah sunnah. Hal ini sebagaimana di dalam hadis Nabi Allah S.W.T. yaitu hadis Humran bin Aban Mawla Maula Usman bin Affan, Usman bin Affan melakukan mencuci tangannya, mencuci kakinya, wajahnya, kala sama tiga kali. Bahkan Imam Nawawi rahmatullahi taala alaih mengatakan ijma para ulama. Bahwa yang wajib Di dalam mencuci anggota wudhu Adalah satu kali Yang wajib adalah Satu kali Dan yang satu kali tadi adalah Wajah Kedua tangan Kedua kakinya Kedua kakinya Mengusap kepala Memang satu kali Karena Nabi SAW mengusap hanya satu kali Telinga juga sama Hanya satu kali. Hanya satu kali. Baik. Hadihi surutil wudhu. Wasuruduhu. Wasunamuhu. Ini adalah merupakan syarat-syarat wudu, Kewajiban-kewajiban wudu, Sunnah-sunnah wudhu. Yajuduru bika Antata'allamaha Watahrasa Ala tatbikiha Fi kulli wuduin. Dan sepatutnya untuk engkau anta taala untuk mempelajarinya watahroso ala tabi dan sepatutnya juga untuk berusaha mempraktekannya dalam setiap wuduk le taku nawudu akah mustakmilin li sifatil mashru'a Agar senantiasa wudhumu mustaqmilan lisifatil masyru'ah, sempurna dari sifat-sifat wudu yang disyariatkan. Letahuz 'ala as dan agar engkau meraih as-thawab pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini kita senantiasa harus tahu mana kewajiban wudu, mana sunnah-sunnah wudu. Kita semuanya harus mempelajarinya, karena hal ini senantiasa kita lakukan di keseharian kita. Wudu ketika akan melaksanakan solat, sunah wudu ketika sebelum tidur, dan juga yang lainnya dari sunnah sunah wudu. Sehingga kita senantiasa menyempurnakan wudu, karena Nabi Alaihissalam mengatakan asbiqul wudu, sempurnakanlah. Kalian di dalam berhudu Dalam menyempurnakan wudu adalah Membasahi seluruh anggota wudunya Dengan sempurna Sebagaimana yang telah disifati oleh Nabi Alayhi solatu wasseram Dan disana Masih ada lagi Dari sunnah-sunnah wudu Yang diantaranya Yaitu Salat dua rakaat Setelah berhudu Salat dua rakaat setelah berhudu Hukumnya adalah sunnah Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa seseorang yang menyempurnakan wuduhnya, seseorang yang menyempurnakan wuduhnya. Setelah seorang menyembuhkannya, kemudian dia melaksanakan solat dua rakaat, maka berhak baginya untuk surga, berhak baginya untuk mendapatkan surga. Dan juga hadis nabi allah saw. Ketika nabi allah saw bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, amalan apakah yang engkau telah lakukan? Aku telah mendengar suara teropahmu, sendalmu di surga. Bilal mengatakan yang Rasulullah tidaklah aku berwudu, aku menyempurnakan wudu, Kemudian aku, setelah itu melaksanakan salat dua rakaat. Nabi sallallahu wasallam mengikrarkan apa yang telah dilakukan oleh Bilal. Dengan ini disunahkan seseorang ketika sudah selesai berwudu salat wudu salat dua rakaat sebelum berwudu dan ini adalah hukumnya sunnah kemudian sunnah-sunnah wudu yang diantaranya itu berdoa setelah selesai berwudu berdoa dengan dalam hadis Umar Utsman bin dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu al Nabi alaihi salatu wasalam ma minkum min ahadin yatawaddaa wa yusbihu wudu thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Futiatul Abuwabul Jannah samaannya. Doa seseorang ketika selesai berwudu dan keutamaannya dibukakan 8 pintu surga. Kemudian yang sunnahkan berwuduk adalah adil digosok-gosok. Digosok-gosok. Bagaimana Nabi Alaihissalam menggosokkan dari anggota pundunya tangannya, kakinya dan ini adalah hukumnya sunnah. Nah, Nafahillah lana, walakal mazid min al-ilm al-nafi, wal-amal al-salih. Nanti kita sudah selesai pembahasan pembahasan tentang kewajiban-kewajiban mudoh, -kewajiban sunnah sunnah mudoh. Insyaallah. Tala pada pertemuan berikutnya kita akan masuk, yaitu tentang sifat mudoh Nabi Alaihi Ssalam. Nafkahilawonah Subhanakallah Mabbihadzil Taufikalmatul ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh